Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántunk? Nem, nem Nem ijed meg az árnyék. Nem, nem Eljátszva az ócska színjáték Nem Nem Én csak Nem Nem Nem Visszaszámolok Nem Száz Kilencvenkilenc Elég És hogy ki lehet az Nem Stimmel Nem Fiala Nem Kejfejjancsi Nem civil rádió a 98.00-án és interneten. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem,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 I love you. No matter how much I you love you, I don't care if you don't want me. Oh. It's coming on I ain't happy I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long The future is coming on It's coming on It's coming on It's coming, yeah. on. It's coming on It's Finally, on. someone let me out of my cage Now, time for me is nothing Cause I'm counting no A's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 a mentor, plus a few rounds of so motherfuckers, remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right feeling sensations that you thought was dead. No swealin'. Remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got such shine. In a bag, I'm useless. Not for long the future. is coming out every I'm feeling glad I got such shine In a bag I'm useless And I feel my future is gone It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's Yeah, Sí. az így van? És hogy milyen ragyogóan döntött a Magyar Televízió, hogy amikor a Hajdú elköszönt, akkor utána mutatták még a Liverpooliakat, ahogy ünnepelnek. Mindenkit évedhet? Köszönjük. Mondom, mindenkit évedhet. Jó értelemben is. Nem lehet érteni, Géza? Nem, nem tudom, miért. Bocsánat. Mondom, hát jobb? Mondom, mindenkit évethet jó értelemben is. Bármit, mi... Kábor... Abszolút, tehát a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 de nem, le, nem lehet, szóval tényleg ez. Itt, itt szerintem Figyelj, ez úgy volt, ön, jó, ahogy ön, volt. Önmagában hihetetlen látvány volt, ahogy a Barcelona másodpercek alatt lekotródott a pályáról. A hát. jobb győző. És még jön a mai. Igen, de hogy mondjam neked, látod, a tegnapi után én nem várok ennél többet. Tehát ez a Liverpool-Barcelona- annak nem lehet a középfoka, a Tattenham Ajax. Iletőek, hát lehet, de... annak aranylövés lesz a vége. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Azóta azon gondolkodom, hogy az az utolsó szögletgól, a spontán volt, és zseniális volt a gyerek, hogy visszament a szögletzászlóhoz, hogy egy begyakorolt. Igen, a Prohászka Gábor, akivel néztem a meccset, ugyanezt kérdezte. Az biztos, hogy a spanyolok úgy aludtak el, ahogy csak elaludni lehet. Ez tökéletes helyzetfelismerés volt. Arról Viktor ugyanez... azt mondaná, hogy ez a magyar forte. <síthat> a magyar filipincosság. Nézd meg a videót, Ma a 2019 május 8 a szerda van, és 4 perc múlva lesz fél 8, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és fialajános János műsora. 14 jövén aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ne felejtsék, hogy hétfőn 13-án nagyon eszire jött ember lesz az Club volt lokájában, Bakácsal Filipovval, önökkel is felteltem velem. 13-a hétfő este fél 8 a belépés ingyenes. Ne felejtsék, hogy a rádió számít a személy jövedelem adójuk 1%-ára az adószámot megtalálják a civil rádió alapján. Péld órával ezelőtt nagyjából 6 fok volt, most már biztos megvan 7 vagy 8. 061 999, valamint 0630 80. reggel amikor bejöttem szent elhatározásom volt, hogy a legkülönbözőbb ügyekben fogom megszólítani önöket aztán megszólalt az I Spell on you, és úgy döntöttem, hogy a hallgatókra hagyatkozom és amit az ember egyszer eldönt 061 489 Valamint 0636771161 677 1161 Figyelek, ha van egy It's the Maniac star. star, it's the to a little monster. Uh, csak, hogy megszakítsam ezt a szörnyű zenét. Uh, mindig a tegnap esti Liverpool megcsakás alatt vagyok, az valami különösen nem értek a frakciózó, én csak szeretem nézni. De az a totális futball, meg győzni akarás, meg az eredmény, hát szóval ez nekem valami fantasztikus élmény volt. Nekem is? Óriási. Nem lehet ma ezt ezt megismételni. Szerintem ja. lássuk meg. Szerintem se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 Beleértve, hogy uh, ahol játszik egy olyan nevű ember, mint hogy Alexander Arnold, ami hát, ilyen nem is létezik, Igen. tehát ez rejtőjenő, tehát Igen. ilyet ember nem talál ki ilyen nevet, és hát ahogy ezek az emberek ott fociztak, és ahogy drukkolt nekik nem tudom hány tízezer ember. Igen, hát ezekért a, ezekért a percekért, meg órákért érdemes. Nézni azokat a gyerekeket, szóval o, o, o, o, o, o, az az öröm és az a bánat, tehát ülott ül egy kapucnis ember, mint az anonimus látnád a bajdahunyad váránál, m, magába süppedve, lehet, hogy még most is ott ül. Igen, én tavaly voltam a BL döntőnkijefben, ugye, ahol azokat ilyetetlen, szerencsétlen dolgok történtek velük,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 Egyáltalán szurkolok. nem lehetett, ne lehetett ternap, ternap nem ne... lehetett, de most eleve úgy mentem neki a meccsnek, hogy a Liverpool-é vagyok. Uh, amiatt, amit tavaly láttam ki uh, és nagyon-nagyon örülteneni, ott is hogy ez így alakult. Hihetetlen élmény volt, egészen elképesztő volt. Egyébként vagyok. Szégesen. Hát én egész más, gyűjtöttem össze magam, mert itt a kormány mellett, amit híreket össze tudok szedni, az nem mindig pontosan aznak történt. Csak tisztázzuk, lehet, hogy te egy egész konkrét egészül. kormányról beszélsz, amit fogsz a kezedben. Igen, én a kormány mellett vagy a Kormányra kerültem másfél évvel ezelőtt, és egész pozícióm más azóta. Na most képzeld el azt, hogy a miniszterelnökünk, mint hogyha saját magát most végre megmutatta volna, talán úgy kommunikál, meg olyanokat mond, ami valóban belül van. És ez egész többentük. És hirtelen ez a három dolog jött össze bennem. Az egyik, amikor és ki is jelentette, hogy ő csak azért volt ott a néppártban, hogy előnyöket szerezzen azzal, hogy odaviszi a szavazatait. És ugye ennek a játéknak vége, hogy megmutatta, hogy csak ezen az érdeken gúlott minden nála. A másik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 3 perc múlva lesz kérődik. 1 8 161, ma 2019 május 8 a szerda van ez a KFJ minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fia János műsor a János. Én volnék, önök pedig a hallgatóim, mint a 9800 a civil rádió valamennyi frekvenciájája. Ne felejtsék a szerev, szerelmi. A, az most már nem próbálok újból nekifutni, egy százalékár úgy gondoskodni, hogy az adott esetben törölve, adott esetben érintse a civil rádiót adószámuk a honlapon. Jó reggel.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 Éppen állok, és 10 km van még előttem dugóban arra szólva, aztán Freiburgba megyek. Jó utat! Szia! Köszönöm! No. Szia! 061 489 0999 06 3677 perc múlva lesz 38. 614890999 valamely 0630 677 11612 perce múlott 318. Yeah, man. say come on Még egy kicsit visszatérve a meccsbe, e, azért szerintem nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy, hogy az a meccs kezdődött, Hajdubai beköszönt, és elhallgatott, és szólt a a himnoszát. Hát az olyan élmény, hogy akkor tudtam, hogy egy fantasztikus dolog fog történni velünk. Nem érezte el? Nem, mert a legelején nem voltam ott. Hú, hát azt mindenkit nézze meg valahonnan. Biztos, hogy lát, nem hogy a fogom megnézni. Utólag nem fogom megnézni, ez egészen biztos, hogy a szerelmi életem, nézem vissza videót.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 It's coming up, it's coming up, it's there You've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 Az a, fura, az a fura, hogy pártunk és kormányunk ez sokat megelégedésére teszi, amire nem tudom, mit reagálna Banguni. Igen, egyébként azt meg tudom érteni, hogy az embereknek kisebb százalékánál él az ingerküszöbet ez a kérdés, hiszen nem élik meg a mindennapjaikban az MTA, a tudományi kutatás az a hétköznapi Emberek, akik a dolgoznak, akkor most éppen állok szembe. Az egy nagyon érdekes vettek. kérdés, kedves Cserha, ami, hogy vajon mi kéne ahhoz, hogy az emberek ezt ugyanúgy éljék meg, mintha rájuk gyújtanák a házat? Nem tudom, mi kéne hozzá. Hogy ehhez ez nyitottság kell, érzékenység kell, vagy amit mondok, az komplet hülyeség. Nem tudom. Bármelyiket el, el tudom képzelni. Valószínűleg a, a nyitottság, hogy, hogy odafigyelnek a világra, és meghallják...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 annyian és úgy, ahogy, az valószínűleg megmagyarázható, de most reggel erre nem képes lennék? Ö, valószínűleg én sem vagyok a legfelkészültebb abban a témából, hogy én csak én igazságot, hogy vajon melyik félnek kéne, milyen mértékben engednie.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 és viszont abban abba vitatkoznék, hogy amikor az MTA azt mondta, hogy rendben kiegyezünk látólag a kormányal, hogy az ITM-mel, és közösségek közöttet hozunk része, és, és meg tudunk partnerséget mutatni, és aztán belefutottak abba, hogy a partnerség igazából nem jelentett semmit az egyik félnek, és akkor hétfőn volt egy közgyűlés, ami aztán mondta, hogy nem. De mivel nem értesz egyet, nem beszéltem. Uh, hát ez egyik a másik kortájából játszana, tehát hogy a azt gondolom az mt ja, ér, most kicsit. Igen, de, de, de nem tud az mt a más tenni, mert hogy egyébként Pert semmilyen de. sincs neki minden ami van az a, az a kormánytól van. Hát mostlatja az oszló, hogy az önbecsülés, ami ami hát van Az önbecsülés, tánik. igen.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 Csak meg kell találnom a kockát. Hírek következnek itt, a CV rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi a vagyok. Már pályázhatnak a 2000-2001-ben született fiatalok az Európai Unió utazási igazolványára. 20 jelentkezést fogadnak el, két hét volt ezeket benyújtani. A résztvevők egyedül vagy legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton. Túlnyomó részt vasúttal fognak utazni, kivételes esetekben azonban más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, természetesen térítésmentesen. Az érdeklődők az Európai Ifjúsági Portálon jelentkezhetnek. Az Európai Bizottság 2018. júniusában indította el a kezdeményezést, melynek idei költségvetése 16 millió euró. Folyamatosan növekszik Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Gallup közvéleménykutatóintézet legújabb felmérése szerint. Az elnök 46 os támogatottságnak örvendhet, amely a Gallup eddigi felméréseiben a legmagasabb arány. Ráadásul Trump népszerűségének erősödése folyamatosnak látszik, még március elején a megkérdezettek 39 a támogatta őt. Addig április elejére ez az arány 45 százalékosra hízott, április utolsó két hetében pedig 46 ot mértek a kutatók. Míg a republikánus tábor 91 a egyetérte az elnök politikájával, ez az aránya a demokrata párt szavazóinak körében csak 12 os Tavaly novemberben egyébként a republikánus hívek 92 ban támogatták az elnököt. Egy japán milliárdos el akarja árverezni értékes műgyűjteményének számos darabját, Köztük Andy Warhol egyik képét a Zozo Online divatkereskedés alapítója és elnök vezérigazgatója Twitter üzenetében írt arról, hogy az tervezi, értékesíti műgyűjteménye néhány darabját a Sotheby's aukciós ház május 16-ai New Yorki árverésén. A milliárdos két képet is csatolt, egyikük Andy Warhol virágcsendélete, amelynek értékét 1,2-2 millió dollárra becsülik, a másik edrusa, mint egy két-három millió dollárt érő festménye. 061 és 06 egy hat Figyelek, ha van mire. Az előző telefon előtti előszó számot és annak a feldolgozását szeretném megküldni, Én lehet. a győződöm, nincs itt ma alapvetően Diamond, a Galás és a gorilláz játszik. Hogyha nem egy nő volt és nem e, egy nem. zongora, akkor az a gorilláz volt. Oké, okay. köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a tegnapi riporthoz szeretnék hozzászólni, hogyha lehet, a, a Györgyevics Benedekkel folytatott riport a város légesszere kapcsolatban. Figyelek! Nem mintettem le. Még egyszer legyen szíves. Megszabad. Ho ho.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 számomra a Városliget kérdése, mármint az, ami a Városligettel kapcsolatos, az nagyjából ugyanaz, mint a fakivágás kérdése. Aki a fákat kivágja, az a kormány, aki a fákat védi, az az ellenzék, a, a, a rossz az a kormány, jó a favédő, ugyanez van a Városligettel, hogy aki létesíti ezt a projektet, az rossz, aki fellép ellene, az a jó, és én már réges-rég azon gondolkodom, hogy ezt a szituációt hogyan lehetne megoldani, miközben nem lehet, mert kétségtelen, hogy az a ahogy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 nem szűnik meg, hanem, hogy még kapunk lehetőséget, hogy kapnak a kutyások, nincs is most kutyám, de hogy, hogy kapnak a kutyások lehetőséget arra, hogy, hogy sétáljanak. De, de te valószínűleg... kiderült, hogy kapnak. Hát úgy, most, úgy tűnik, Most is volt de... egy kutya, ahogy tapasztalom. Igen, most lebuktam, de mindegy, szóval ez most még így nem biztos, hogy van. A lényeg az, hogy... Ez hogy egy nem biztos, hogy van? Hát, igen, most el kéne hallgattatni, de nem, a macska nem, miatt... Én... Nem, igen, az a kérdés, hogy meg kéne határozni az ott ugató állathoz való viszonyát. Hiszen azt előbb azt mondta, hogy önnek nincs kutyája. Igaza van, jó, ez, de ez biztos nem hát, és a többi, a, a, a... mondandója ha... további részével most mit kezdjek? Hogy most meg szerintem szóval hihetőnek lenni, vagy komolynak lenni, ezért csak meg. Kicsit. Kicsit. De pedig, pedig, hát szóval, hogy én csak azt szerettem volna. Én most beleképzeltem magamat annak a kutyának a helyzetébe. Hát ez az. Ezt tudnám. Volt zi úr, akit kutyának hívtak.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 De sok beszédnek sok az alja. 06189 és 0367 16. Aholab biztos azt mondaná, hogy amíg ilyen csodák vannak, betelefonálok és kutyáik, addig nekem nem kell miért agódnom, úgyhogy nem is agódom. Ha ettől független egy pillanatról a másikra fűbe harapnék, akkor nagy öröm volt önökkel együtt lenni. 061 és 0367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 ha, jól, ha az alapállása megfelelő, akkor nem arra gondol, hogy hát eh, hogyan lehet a tegnapi mérkőzéstnél még jobbat nézni, és aztán csalódott a az zári el, mert adott esetben a mai csata nem lesz olyan, mint amilyen a tegnapi volt. Sok beszédnek, sok az alja, 4 perc elmúlott, 4 5 9 0 egy A még egy országú címmel kulturális és közéleti 2-lapot indítanának a Petit Fidal Múzeó alá betagolva, ilyen csúnyán nem lehet beszélni. vagy Több mondandójuk, akkor én elköszönök! Ha van, 061 és 06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 Tényleg senki? Kettő és fél perc, ne felejtsék! A jövő éten, hétfő május 13-án nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában. Bakással Filippovval, önökkel és velem. A belépés díjtalan, Erzsébet tér, le a lépcsőn, aztán balra. Ne feledkezzenek meg a személy jövedelomodójuk egy áról melyet ha szívesen adják, akkor örömmel veszi a civil rádió.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 nulla hat egy és 06 -1 -1 másodszor 0614890999 és 036771161, senki többet. Már csak 34 van. Aha. You're good. You're going to give a Gubacsi út és az, az 9. kerület Gubacsi út és a az Illatos út kereszteződésének környékén épül 4 ilyen nagy ház tömb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 Műsorépületekkel foglalkoznak, és szóba hozták ezt a épületet, és ott Baranyi Krisztina is megszólalt, hogy ez a négy háztömb, ez munkásszállás lesz. És hogy elmétleg nem lehetne a 9. kerület a munkásszállás, vagy nincs ráengedély, ez nem értek pontosan, de hogy oda ezt nem lehetett volna építeni. De ha esetleg munkásszállásnak megszűnne, és bérháznak akarnák továbbiakban üzemeltetni...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 Bárki más. Bármi egyébbel. Figyelek! És feszültem, várok. Igen. Jó reggelt. Napok óta érlelődik a gondolat bennem, hogy telefonáljak-e. Héthőd olvastam a Orbán interjút a Kleine Zeitungban, és azután a következő napok történéseit is igyekszem figyelni meg a különböző kommentárokat. Hát nagyon el vagyok keseredve. Orbán gyakorlatilag, hát szinte egész Európának az eddigi rendszerét óhatja megváltoztatni. És ezt most már nyíltan lehet látni, és nyíltan ki is mondta.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 Hát gyakorlatilag, nem tudom, olvasta-e az interjút, oh, mert abban nem, nagyon nem sok minden van benne. Tudom, ar arról Ma tudom. reggel is említette az egyik betelefonáló, hogy hát a személyiségeket, a vezető egyéniségeket el kell ismerni, ami alatt gondolom saját magát értette. Ez valamikor a háborúleti időben is ilyen vezélelsként szintén megjelent, és gyakorlatilag semmire nincs tekintettel rombol, nem épít, annak érdekében, hogy az ő gondolatai vezetői legyenek. Hadd azt meg, hogy neki ne kiesik. Ne igen, igen, igen, mi az ön tapasztalása? Nem is azt mondom, hogy érzése. Mi az ön tapasztalása? Többet beszél arról, amitől tart, vagy a világban többet is cselekszik? Ö, mind a kettő, és gyakorlatilag a környezet is. De mi az, amit cselekedett és visszaigazolta mind azt, amivel kapcsolatban beszélt? Hát eddig igyekezett legalábbis ö, bizonyos mértékig viselkedni. De azt kérdez, hogy effektíve mi olyat tett, ami alátámasztja tettileg azt, amiről egyébként beszél? Hát például a Weber-féle vé dialógus, amikor kijelentette De az dialógus, pedig... az dialógus, tehát ott, ott mi nem tartunk, és még nem igen, tartunk, igen, igen, se, de hogy... de hogyha valóban nem hozzászabad... De ott még nem tartunk. Azt kérdezem, hogy mit tett? Én múlt időben kérdeztem. Ő meg jövő időben beszél. É, jó.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 Abba, hogy nem lesz ilyen negatív a jövőkép. Amit magából áraszt Orbán Viktor, az e tekintetben szerintem olyan, mint a Naftalin, az nem fog megváltozni. Az Jó. önviszonyulása kell, hogy más legyen, vagy úgy, hogy elnyomja Orbán Viktor illatát, vagy pedig úgy, hogy oda megy, ahol ezt az illat önt nem befolyásolja, vagy nem zavarja. Ö, igen, csak mondjuk az Orbán Viktor ön kevés, de hogyha a környezetet is megnézem, akár szalvini, akár az osztrákokat... E tekintetben ne a Szalvinit és az osztrákokat nézze, hanem e haza... vagyok innen a nézni, hazánkat. vagyok hazánkat nézze, mert, nézzem, mert a, szag, a, a szag, az illat, az, az ára innen árad kifelé, nem onnan árad befelé. Illetőleg hát onnan azt engedik be, ami az itteni illatokat koncentrációjukat tekintve növeli. Az itteni illat engem eddig is zavart, megpróbálok úgy élni,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 Figyelek, várok. Jó reggat. Ennyi? Vagy megismétli.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 Messzire jár, mint a madár, a busz ifjúság. Így maradunk, ketten vagyunk, kettecskén, búsz öregek, könnye úgy pityerek, két vén gyerek. Senki többet?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 nem, nem szabadna ilyen, ilyen rettenetesen rettegve nézni a jövőbe, bízni kell a fiatalságban, és bízni kell igen, a saját igen, magunkban Igen, Így van. át. Soha nem voltak ilyen. Haló? Haló? Az öné vagyok, nem szexuális erőszak. Jó napot, én kerem, Nem tudom, ha a volt hétfőn, hová Ákosnak a londoni élménybe számolva. Igen, a igen, a... találkoztam vele. Talkoztam vele az Uszodában is.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 Közzétett valamit, amiről fogalmam sem van, hogy miért tette közzé, de hogy ez egyébként téma legyen számomra, hát annyi fontosabb dolog van. Jó. Köszönöm, köszönöm. Nagyon szívesen. Ma vannak olyan megfelelési kényszerek, aminek következtében London-t, Bécset, nem tudom, milyennek kell láttatni. Én ezt megértem.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 061 489 és 06 3677 1161. Ennyi volt. Eddig csak CD-k tűntek el, de szemvegtokok nem, de most már szemvegtokok is eltűnnek. Biztos mindes csak azért, hogy hát ha még befut még egy hallgató. Megvan. Hát akkor, ha nem fut be még egy hallgató, akkor el kell, hogy köszönjek. Elküldöm még a holnapra szóló SMS-eimet.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 Igen. Tehát azért, azért, azért az, hogy kilencszer tudjunk győzni egy Vardor ellen, parádés és első fél után, hát egy-két idézőben most azt mondom, bírói döntés után már, már ugye, amikor összeomlik az ember és telik az idő, akkor utána már egyre fussáltak be a csapat, amikor már nem, nincs meg az az előny, aminek meg kellene lenni, és ott utána már egyre nehezebb lesz visszahozni, és ugyanezt elkövette a párizs is, ugye? 11-en mentek, hihetetlen otthon, volt. Tehát és, és, és ugyanúgy vicceljött a kijelzszer két támadásból, és utána meg már nem tudtak mit kezdeni, pedig már mikor beállt, akkor parádézott megint a kapuba 40 évesen, tehát hihetetlen uh, mérkőzések voltak, de ha mondjuk átváltunk egy másik sportra, tegnap amit a Liverpool leművelt, az, az óriási volt a, a, a, a Barcelona ellen, tehát hogy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 Na hát. Hát el kell, hogy köszönöm. Nem akarom ezzel húzni az idejét. Megvan. Valaki visszaívna, hogy be tudjam fejezni az előző... Igen. Köszönöm szépen.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 Gondoltam Nagyon, vagy, tök, tök, tökéletes. Tehát volt egy Szaniszló Sándor nevezető ember, vagy nevű ember, aki akkor alpolgármester volt. Amikor a hú és igyekszem minden fölösleges mondatot kiadni a szövegemből, amikor a hú érdemesnek talált engem arra, hogy foglalkozzon velem a szerződéseim tükrében elsősorban azok anyagi és formai kellékeit, illetően akkor...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 Közös ellenzéki képviselőjével. Mi lesz a kiegyensúlyozott tájékoztatással? De most ez, ez, én azt gondolom, hogy ha ha megpróbált mindent, annak érdekében megtenni, hogy meg legyen a kiegyensúlottájkoztás. Én, ne, én nem azt tettem meg én azt tettem meg, hogy megteremtődhessen, meg, hiszen volt, egyébként szóval, enélkül a feltétel nélkül én uh, Szaniszló urral nehezen tudnék szóbani. Fügetve attól, hogy Szaniszló úr úgy tűnik, hogy ezt ragyogóan el fogja tudni viselni. Én itt akkor már nagyon mértékben számítok a hallgatóimra, akik majd valószínűleg ellenségesen tekintenek rám. Mondván, hogy én miért támogatom Ugi Attilát, vagy ha nem is támogatom, miért nem szólal meg ugyanilyen mértékben, ugye Ellenzik. Hát én biztos, hogy nem fogom a szemére hajni önnek. Tehát ö, ö, e, ezek után, a történetek után. Nézd, én voltam olyan helyzetben, uh, egyetértünk abban, és aztán ön jön, közbe vágtam, hogy hogyha egyébként önnek semmilyen köze nincs ahhoz a blogbejegyzéshez, akkor megírja, hogy semmi köze nincs ez a blogbejegyzéshez, kérem, ezen túl is ennek megfelelően ítéljem meg személyemet tisztelettel Szaniszto Sándor, és akkor gyakorlatilag megteremti annak a lehetőségét, hogy én ezt elhiggyem, hiszen az ellenkezőjére nincs bizonyítékom, és abban az esetben, hogyha ő igényt tart rám, akkor könnyen mondhassak neki igent. Jó, akkor elnézést vágtam, az előbb elkezdett valamit mondani. Ne, egy, egy olyat akartam mondani, egy ugyanilyen szitu hasonlós szituáció, tehát hogyha az ember valakit, ö, ö, ö, egy másik fél szeretne tőle valamit, ami, és megbeszél vele egy időpontot, ami ekkor és ekkor meg fog történni, és én általában 5 perc előbb érkezek egy találkozóra, mert inkább én várjak mint hogy rám várjon valaki egyet, és amikor eltelik 20 perc, 30 perc, és még mindig nem történik semmi, akkor én felállok, és utána nem veszem fel a telefonon. Az én, embernek a telefon. Köszönöm szépen, hogy mondtad, de azért ez a kettő nem teljesen adekvát, hiszen. Ez Persze, az, hiszen nyilván, én, azt, én azt szeretném, hogy tisztáznánk, hogy az, ami ott egyébként le van írva, amellett ő nem tud állásfoglalni, mert azt se tudja egyébként, hogy az a megjegyzés ott van. Igen, csak ebből meg pont arra mutat rá, hogy nem biztos, hogy. Nem volt. Nem? Tehát, hogy... Nem tudom, az beszélni kéne másikkal, én többet nem hívom. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Ha bárki esetben, vagy bármilyen más ügyben. Szívesen visszanyerném azt az erőmet, amit 2001-ben tulajdonítottak nekem, ami szerintem 2001-ben sem volt, de eset tulajdonították nekem, és akkor visszafogottabban élnék vele, mint ahogy ezt a kormányzat teszi. Mármint ahogy az erejével bánni.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 Eddig, eddig sem volt közö magához, ezen túl se lesz. Nyereké maga nélkül is az ugi ellen. Ne. Óhaj, sóhaj, panasz! Akkor most elküldöm az sms -eket. Egyet küldök a bácsikainak holnap hét harminc. Fiala egyet küldök az Ugya-cillának. Jó lettek. Akkor küldök egyet a bintermont holnap 830 csakho hogy az a cálni Megvan. akkor elköszönö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 Még kerek három percig itt ülök. Jó reggat. Igen? Jó reggat, kívánok! Haló. Jó, Jó A Lázár úrral. nem hallottam, hogy... Lázár 30-ára ígérte magát. 30 A csütörtökre, igen. Húztuk, halasztottuk aztán, hogy lesz-e május 30-án vagy sem, halványgőzöm nincs. Most úgy van, hogy május 30-ak. 418- 9 óra 1 perc, 4 másodperc. Van másfél perc. Gyönyörűen süt a nap. Ma este lesz Facebook Live, új helyi Jávor benedek Lesz foci meccs, és még rengeteg más dolog lesz, amiről mind beszélhettünk volna, hogyha felhívtak volna, de nem hívtak föl. Szemben önnel. Jó reggelt. Ura, igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Bill megy ma este. Ezt nem mondja nekem, figyeljen, ma... ez mikor van? Uh, Ég, egy igen, igen. Hát figyeljen, őszintén válaszolok az ön kérdésére. Képzelje el, tudja hol voltam tegnap dél előtt? Nem. Egy szaunában. Ültem egy szaunában, ön tudja, hogy a saját gondolatai azok hogyan járnak? Um, néha, néha rájönök. Főleg...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 nem, gyakorlatilag se lesz. Igen, igen, és hogy de kíváncsi leszek, hogy itt egy bőgővel... Én a Charles Lloyd-dal hallottam utoljára Bill Frizzell-t, aki nekem az egyik kedvencem, bár tényleg, hogy ez legutóbb a lemezeit nem vettem meg, hozzátéve egy CD-ket vettem, tegnap láttam a média ban termék és hallottak, ott már alig van CD, egyre több lemez van, de valami olyan horribilis áron, én nem értem, hogy a lemezek miért kerülnek ennyibe. Uh, uh, uh. Hát, uh, én a um... Végig jó helyre szoktam járni, ahol néha össze is futunk. Jó, én ezt értem, csak azt mondom, hogy ezek vadi új lemezek, vagy legalábbis új lemezeknek tűnnek. Ha nem lenne ez a Facebook Live, akkor elmentem volna. Értem, értem. De hát majd beszámolni. Akkor. Ne próbáljon meg, tegye meg, nem kell próbálkozni. Meg kell ragadni a telefont és el kell mondani. Rendben. is sorban ül? Fú, hát ezt még nem néztem meg, én is régen vettem a jegyet, mert aggódtam, hogy nem lesz, és aztán nem memorizáltam a helyemet pontosan, de jó helyen, tehát, uh, uh, tudom, hogy, uh, tehát általában nyitősebb helyen. Találkoztunk volna, hogyha nem lenne ma ez az esti dolgom, de hát sajnos egyszerre két helyen még én tudok lenni. Rendben. Egyébként nekem van is egy plusz jegyen, tehát öt jegyet vettem, és aztán kiderült, hogy az egy csapattag nem tud eljönni, tehát... Hát én a villányi úton leszek, onnan szerintem 9 óra után utányan az Ajax meccselé fog beesni. Hát igen, igen. Ez hétkor kezdődik, nem? Nem, nyolckor. Nyolckor? Nyolckor, nyolc van meghidegve, hát az öbbi párban nem szoktak olyan sokat csúszni, de hanem nyolc kicsi. Egy Jó, jobb. hát oda, oda beesni fél tízkor nem illik meg, hát akkor már réges rég túl vagyunk a valóság a lényegen. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, így aztán bevallhattam az igépopkal szembeni merényletemet, beleértve a honpolát. Levoltam voltam súlytva. Hogy ez hogy jutott az eszembe a szaunában, én elképzelésem sincs.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 TV Rádió 98 MHz